Мама ж, хоч і педагог за фахом, часу на сина не мала, бо працювала в школі у дві зміни адже мусив хтось приносити в родину гроші. Полишений на самого себе Панько не нудьгував. Навчившись у чотири роки читати, він відтоді перечитував усе, що під руку підвернеться: від дитячих казочок про Колобка, Котигорошка, Івасика Телесика, і пана Коцького, до коли підріс книжок про індіанців, червоних партизанів, Робінгуда, лицарів, мушкетерів, запоросів, опришків, піратів та іншу поважну публіку. Начитавшись, панько з сусідськими хлопчиками майстрував відповідну дерев'яну зброю і грався в тих літературних персонажів. Згодом Д'Артаньяна і Робінгуда з дитячих ігор витіснили герої радянського кіно. Грали вже у чепайва і Петьку білих і красних наших і німців, Котовського, чотирьох танкістів і собаку, а коли з'явився серіал про Штірліця, почали грати в гестапо. Чорна сесівська форма, незважаючи на ненависть до німців, заворожувала. Найближчий сусід і друг панька Людинюка, його ровесник і однокласник, худорлявий і симпатичний, Сірокий Серафим Кадилку був онуком попа, але це не все він був ще й сином комуніста-атеїста. Його татусь викладав науковий комунізм в університеті. У 18-річному віці татусь пішов у комсомол, засудив свого батька як сіяча опівму для народу, за що йому було дозволено вступити в КПРС і згодом залишитися на кафедрі. Коли після чотирьох років подружнього життя він нарешті розлучився, малого забрав до себе дід священник. Бо молодому батькові і молодій матінці дитина лише заважала облаштовувати подальше життя. Отець Варфоломій першим чином охрестив малого Серафимом, а ім'я, вписане в метриці, забув і порадив забути онукові, коли той підріс хоча в школі він писався офіційним іменем. Усі, і учні, і навіть часом учителі, інакше як Серафимом, його не звали. Серафим теж читав книжки, але у воєнні ігри з хлопчиками не грав, і не тому, що цього ніби не дозволяла іерейська поштивість діда-священника, а тому, що він уже з малого навчився цінувати свій час. Краще – я щось почитаю або змайструю, ніж бігати з вами з садами й левадами з дерев'яними автоматами і самородними луками, казав серфим хлопчикам, які кликали його в гру на роль Нотенгемського шерифа, Рупенфюрера СС чи оленя Шервудського лісу. Серфем чесно відмовлявся від заманливих пропозицій і що робити ще одну клітку для королів. Сусідкою панька Люденюка і теж, можна сказати, другом була дівчинка з євангельським ім'ям Магдалинка. Через це ім'я, а також через те, що їй з малих літ усі говорили, яка вона файна, Магдалинка увірувала в свою винятковість. І ця віра не полишала її впродовж усього життя, ні тоді, коли вона була школяркою-відмінницею Магдалинкою-Киселицею, ні тоді, коли стала студенткою, комсомолкою, спортсменкою і відчайдушною модницею Лєною, ні тоді, коли після розлучення з таким собі Ананієм у вийшла заміж у комуністичну Німеччину і стала Магдаю, ні тоді, коли повернулася в уже незалежну Україну під новим ім'ям Ліна фон Еккарт. Останнє це все, що залишилося в неї від покинутого чоловіка – Апаратника Сєпн за часів НДРу і активного неонациста після падіння Берлінського муру. Коли сталося об'єднання Німеччини, Вернер Еккарт визнав, що є внучатим племінником Дітера Еккарта, відомого на початку ХХ століття поета, автора патріотичної помеми Йойр'ю, рядок з якої Донтшланд Ерваше. Німеччина Паркенця став головним пропагандистським гаслом НСДАП і був вишитий на партійному червоному прапорі під білим колом із чорною свастикою. До речі, цей поет окультист вступив у тоді ще НРП Німецька робітнича партія в 1919 році раніше за Адольфа Гітлера, тож не дивно, що він став учителем майбутнього фюрера з двох предметів. Ідеологія націонал-соціалізму та окультні знамення. Коли Дітер Еккарт помирав від білої гарячки, він сказав соратникам «Ідіть за Гітлером. Він буде танцювати під музику, яку написав я. Не плачте за мною. Я справляю на історію більший вплив, ніж будь-хто з німців. Якщо зважити на те, що згодом сам Гітлер – визнав Дітера Екарта своїм наставником, полярною зіркою і духовним батьком націонал-соціалізму, то так воно і сталося. За Третью Рейху вірш Екарта «Штурм» став однією з найпопулярніших нацистських пісень, а його книга «Більшовизм. Від Мойсея до Гітлера», в якій автор, на думку Гітлера, був першим, хто усвідомив, що вихід євреїв з Єгипту відбувся з метою кривавого революційного штурму усталеного ладу, а Мойсей – це не хто інший, як перший лідер більшовизму, безселером. Вернер Еккарт, перебігши з комуносоціалізму в націонал-соціалізм, почав їздити країною і читати соратникам-неонацистам лекції про свого діда поета, а до прізвища для поважності присобачив аристократичну приставку «Фон». Стати фон Еккарт він запропонував і тоді ще своїй дружині Магді. Вона не надто була захоплена ні своїм родовим прізвищем Киселиця, ні юлик від першого чоловіка, тому погодилася виправити документи, аби повернутися в Україну вже як Ліна фон Еккарт, про всяк випадок не оформивши офіційно розлучення з громадянином ФРН. Він теж не ініціював розірвання шлюбу, бо не покидав надії, що його дружина-красуня повноцінний арійський стандарт, висока, білошкіра, русява, лише очі не сині, а зелені. Спам'ятається або набідується в тій голі, голодній руїні Україні, якій об'єднана Німеччина посилає гуманітарну допомогу крупи, сіль, квасолю, поношений одяг і повернеться до законного чоловіка та стане поруч із ним в залізних шеренгах борців за ідеали націонал уже демократії вимушений евфемізм за права арійської раси,